Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 3, fața A. Iuțeala cu care s-au logodit avea să scandalizeze curțile germane, dar principe lui Carol chestiunile sentimentale i-s au părut întotdeauna nepotrivite și a dorit ca totul să fie făcut în mare grabă. De asemenea voia să scape de comentariile și obiecțiile supușilor, ce pot apărea mai ales când o logodnă se prelungește prea mult. În sfârșit, el fusese, de fapt, definitiv cucerit de aleasa lui datorită aparentei docilității a Elisabetei față de mama ei. Semn că putea fi o soție supusă și fără pretenții. La 16 octombrie a avut loc la castelul Morepo sărbătorirea oficială a Logodnei. Ceremonia a fost urmată de un dineu, la sfârșitul căruia principesa Maria și-a exprimat, într-un toast călduros, urările de fericire pentru țara care avea să devină patria ficei sale o patrie îndepărtată, dar nu complet necunoscută ei. A doua zi însă, principele Carol a și plecat în România. Cunoscând curiozitatea intelectuală a Elisabetei, ne putem lezne imagina dorința ei de a afla cât mai multe despre această Românie, unde avea să își clădească existența viitoare. Poate că a visat îndelung în fața unui album cu fotografii din noua ei patrie, realizat de Carol Pop de Zadmari, pe care principele îl dăruise însoții de aceste rânduri. Citez. Iubirea e răsplătită cu iubire. Înfățișează-te poporului tău cu aceeași iubire, cu aceeași încredere cu care mi te-ai înfățișat mie și atunci nu va mai fi o singură inimă ce va bate din credință pentru tine, ci milioane de inimi care se vor contopi cu a ta, iar eu mă voi socoti fericit, căci nu mi doar mie. Un popor întreg are dreptul asupra ta, un popor întreg te contemplă cu încredere și speranță și îți va răsplăti iubirea cu iubire. Am încheiat citatul. După o vizită la Weinburg, unde principesa Elisabeta, însoțită de mama ei, a mers să-și prezinte omagiile viitorilor săi socri, tânăra logotnică s-a întors la Noivit, la 27 octombrie. Principele Carol a venit și el pe 9 noiembrie, după care a plecat cu fratele său la Coblenz, unde amândoi s-au dus să o salute pe regina Augusta a Prusiei și să afle care sunt ultimele hotărâri privitoare la celebrarea căsătoriei, ce fusese fixată pe 15 noiembrie. Începând cu 14 părinții lui Carol de România, frații săi, principii Leopold și Friedrich, sora sa, contesa de Flandra, contele de Flandra, principesa de Hohenzollern, principesa Leopold de Hohenzollern, principele de Valdeck și Piermont, principesa de Solms Braufels, principele Valdemar de Schleswig-Holstein, precum și alți membri ai familiei princiare, au sosit la Noivit și au asistat la un dineu de gală oferit de Principesa Maria și de principele Wilhelm de Wit. La 15 noiembrie, după semnarea contractului de căsătorie care a fost trimis spre încuvințare regelui Wilhelm al Prusiei, binecuvântarea solemnă avea să fie dată celor doi soți în sala de bala castelului transformată în capelă, în prezența reginei Augusta de Prusia și a suitei sale, a membrilor celor două familii, precum și a trimișilor suveranilor Franței și ai Rusiei. Guvernul român a fost reprezentat de ministrul de justiție Vasile Boerescu și de trimisul diplomatic al României la Paris, Ion Strat. Din suita românească a lui Carol mai făceau parte și aghiotanții, maiorii Greceanu și Schina, mareșalul curții G. Filipescu și, în sfârșit, primele doamne de onoare ale Elisabetei, Elena Cornescu și Zulnia Sturza, descendente a două vechi familii din Valahia și Moldova. Ceremonia religioasă avea să se desfășoare conform riturilor protestant și catolic, însă cu mare greutate preotul garnizoanei de la Düsseldorf a consimțit să binecuvânteze această uniune matrimonială mixtă. Carol era într-adevăr catolic și Elisabeta luterană, iar copiilor vor deveni ortodoxi în conformitate cu Constituția României. Pastorul Loman, mai înțelegător și-a terminat slujba citind cuvintele din jurământul lui Ruth către Naomi, din Vechiul Testament, care aveau să se dovedească extrem de adevărate. Citez. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Și unde vei rămânea tu, voi rămânea și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău, Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și acolo voi fi îngropată. Am încheiat citatul. Nunta s-a încheiat cu un bal dat pe 16 noiembrie de către Municipalitatea din Noivit, și cu un dejun oferit a doua zi de regina Augusta de Prusia la reședința de la Oblent. Au avut o singură zi de miere, după cum spunea chiar Carol. Și pe 18 noiembrie, cei doi tineri suverane au plecat prin Viena și Budapesta spre România. Mult mai târziu, spre sfârșitul vieții, gândindu-se la nunta ei, Elisabeta avea să scrie, citez, căsătoria noastră nu a fost una din dragoste, ci bazată pe un devotament reciproc pe îndatorire și pe o dorință fierbinte de a face întotdeauna tot ce ne stă în putință unul pentru celălalt, dar și pentru poporul peste care domnea soțul meu. Am încheiat citatul. 6. Începuturile dificile ale unei noi vieți Ce mare fericire atunci când ziua de mâine o justifică pe cea din ajun. Uneori însă ziua de mâine îți deschide ochii și îți închide sufletul. Plecat de la noi vit pe 18 noiembrie 1869, Cuplul princiar sosește a doua zi la Viena și este întâmpinat în lipsa împăratului de arhiducele Carl Ludovic și de soția acestuia Maria Arunciada, rude apropiate ale tinerei mirese. După o scurtă trecere prin Budapesta unde au primit omagiile guvernului maghiar, Carol și Elisabeta i-au făcut o vizită împărătesei Sisi, la castelul ei de la Gödolo, situat în apropierea Budapestei pe care ea îl prefera burgului vienez. Mai târziu, către 1888, Elisabeta i-a mărturisit domnișoarei sale de onoare, Elena Văcărescu, cum a fost această întâlnire. Citez. Abia mă măritasem și eram foarte timidă. La ideea de a o întâlni pe împărăteasă, mă simțeam complet speriată și nici măcar nu îndrăzneam să ridic ochii din pământ când am fost condusă la ea. Când în sfârșit am îndrăznit să o privesc, am constatat că ochii ei frumoși mă fixau cu un fel de timiditate și disperare, foarte asemănătoare cu sentimentele mele. Ne-am zâmbit, descoperindu-ne aceeași stare sufletească, iar conversația a curs lin. Îmi plăceau cuvintele sale ciudate și modul ei foarte original de a fi. Mai târziu avea să întrebe cu uimire, deci toată frumusețea ta nu te ajută să scapi de timiditate? La care Sisi, pe atunci era cu totul cufundată în poemele lui Haine, răspunse, nu sunt timidă, doar că toate acestea mă plictisesc. Mă împopoționează cu tot felul de rochii frumoase și o mulțime de bijuterii ca să apar, și să spun doar câteva vorbe oamenilor După care mă grăbesc să mă întorc în budoar. Smulc totul de pe mine și mă apuc să scriu Haine este cel care îmi dictează cuvintele Am citatul Tinerii căsătoriți vor călători pe Dunăre Spre a ajunge în România la bordul vaporului Franț Iosef Pe care împăratul Austriei făcuse prima sa călătorie De la Linz la Viena împreună cu aleasa inimii sale A fost o călătorie mai lungă astfel Dar pe malul Dunării puteau să vadă mai bine principatul și să aibă mai multă vreme să se cunoască. Au debarcat la Giurgiu, cap de linie al noii căiferate, care de doar câteva zile legă acest oraș de capitală. Trenul și-a făcut o intrare triunfală în gara Filaret din București, în salve de tun și dangă de clopote. Suveranii erau așteptați de întreaga clasă politică și de înalta societate a Bucureștiului. De la gara, cortegiul, urmat de o mare mulțime, s-a îndreptat spre patriarhie pentru o nouă binecuvântare. De data asta conform religiei ortodoxe a țării, ceremonie urmată de căsătoria a 40 de cupluri de țărani care simbolizau județele țării. Elisabeta, mereu prizoniera unor mari emoții, mărturisea în jurnalul ei în chiar aceeași seară că și-a dat seama că, citez, nu este de ajuns să ai un suflet oricât de mare, plin de iubire și de intenții bune, debordând de afecțiune. Trebuie mai ales să te prefaci, trebuie să placi. Pentru prima dată în viață m-am gândit la cum arăt. Inima îmi bătea în piept asemeni unui fluture prins între două geamuri. Buzele mi se uscaseră. Mâinile mi erau complet reci. Genunchii îmi tremurau, iar în urechi auzeam un fel de bubuit mai puternic decât salvele de tun. Clopotele băteau din plin, iar muzica militară intona imnul național, în vreme ce eu încercam să-i zâmbesc soțului meu care mi explica ce am în fața ochilor. Odată ajunsă în caleașca a trebuit să salut fără încetare, ceea ce mă amețea și nu mai puteam vedea totul în voie. Mai ales că și cel mai mic zâmbet devenea un efort și fiecare mișcare a ochilor îmi producea o durere până la creier. Am încheiat citatul. Bucureștiul acestor prime momente a dezamăgit-o. Casele îi păreau prea mici pentru cei ce le locuiau. Păreau să dea cu capul în tavan. Iluminarea generală în onoarea sosirii sale o miră profund, căci având în vedere că toate casele n-aveau decât un singur etaj și erau despărțite între ele de grădini mari, era mai mult întuneric decât lumină. Palatul era o casă veche boierească, aranjată pe fugă, ce semăna mai degrabă cu casa unui burghez german, unde nicio fereastră nu se închidea, iar umezeala ajungea până la etajul întâi. Citez. A doua zi, după intrarea mea în capitală, avea ea să scrie mai târziu, am făcut rujeolă. Să fiu bolnavă, să nu cunosc pe nimeni, nici măcar pe propriul meu soț, nici pe doamnele de onoare, nici pe medici, nici pe cameristă, a fost cam greu. Mai cu seamă mă durea că se spunea despre mine că sunt nervoasă de niște oameni care nu știau nimic despre trecutul meu. În acele clipe am ascuns în perna mea o mulțime de lacrimi. Am încheiat citatul. De îndată ce și-a recăpătat forțele, au început obligațiile, operele de caritate, deschiderea oficială a sesiunii legislative a Parlamentului sau a noi facultăți de medicină a Universității din București. Pentru că toată lumea era curioasă să o vadă. Cum de altfel și ea era curioasă să-i vadă și să cunoască Bucureștiul, care va înlocui pentru totdeauna dragul ei noivit. Se plimba aproape în fiecare zi însoțită de o singură doamnă de onoare într-un cupe închis. Primele ei ieșiri au reprezentat o serie de surprize. Într-un articol publicat de editura Așet, într-o carte intitulată Capitalele Lumii, ea avea să scrie amintindu-și de primele sale plimbări. Citez. Existau în acest oraș niște străduțe pitorești, unde toate ușile erau încărcate cu stofe multicolore, cu feronerie și cu vase de lut verzi și maronii. Alte cartiere erau un amestec pestriț de case de păpuși extrem de mici, ascunse pe subcopaci. Cu acoperișurile lor strălucitoare, sutele de bisericuțe, casele verzi, galbene și albastre, totul inundat de un soare uimitor, ceea ce făcea ca până și lemnul să strălucească asemeni zincului. Bucureștiul îmi amintea vag de Moscova. Majoritatea străzilor sunt atât de înguste că îți trebuie o adevărată arta a conducerii ca să te poți trecura pe ele, mai ales la viteza asta infernală. Zgomotul trăsurilor este aici mai mare decât în orice alt oraș european. De câteva ore am avut curiozitatea să le număr pe orice vreme pe parcursul unui sfert de oră între 100 și 150 de trăsuri în medie trec prin fața Palatului. Bucureștiul însă nu le pare un oraș oriental decât celor care vin din Occident. Cei ce sosesc din Asia traversează Dunărea răsuflând mulțumiți. Aha, spun ei, iată-ne în Europa. Am încheiat citatul. Dornică să cunoască și elita intelectuală, dar și pe cea socială pentru a-și intra mai bine în noul rol, Elisabeta și-a petrecut cea mai mare parte din prima lună la București, acordând aproape zilnic nenumărate audiențe. A fost extrem de impresionată de distinția spirituală și de frumoasele maniere ale doamnelor, care aminteau uneori de societatea de la Sankt Petersburg și de cea de la Neapole. Bărbații se păreau foarte cultivați și foarte francezi în idei și sentimente. Faptul că știa limba franceză i-a fost de foarte mare ajutor, ca să intre în contact cu un altă societate, ai cărei reprezentanți studiaseră în Franța sau primiseră acasă educație tipic franceză. Dar și decepțiile aveau să fie la fel de numeroase, pentru că nimeni din noua ei patrie nu-i cunoștea măhnirile din trecut și încercările prin care trecuse. Foarte puțin își dădeau exact seama de vasta sa pregătire intelectuală. Ea venise, foarte dornică, să-și facă datoria, dar s-a trezit total neînțeleasă, judecată nedrept și izolată. Disperată și prost sfătuită de cea pe care o considera drept singura ei prietenă, doamna sa de onoare, baroana de Witzleben, de origine germană, Elisabeta s-a ascuns în apartamentele ei săptămâni întregi, refuzând orice invitație, fără să-și dea seama de consecințele nefaste pe care această atitudine avea să le aibă asupra imaginii sale publice. Primită pe lângă zestre la plecarea sa de la Noivit, baroana de Witzleben, bastarda unui principe de Hesse, era oaspetele permanent al castelului Noivit. O fată bătrână înnăcrită, ambițioasă, fără avere și fără pretendenți, încerca să-și păstreze influența asupra Elisabetei, imaginându-și că joacă un rol istoric, gând ce părea suficient ca să-i umple golul din viața ei. Consilieră secretă, aproape invizibilă, ea era spionul oficial al principesei Mamă de Vit, căreia îi trimitea săptămânal lungi scrisori critice asupra faptelor reale sau inventate ale prietenei sale princiare. Cel mai mare dușman al baroanei a fost încă din prima zi când au sosit doamna de onoare româncă, Olga Mavrogeni, și războiul dintre cele două n-a făcut decât să îngreuneze primele luni de acomodare ale tinerei principese. În această mare societate românească, apreciind dintotdeauna plăcerile ușoare, unde te puteai căsători de patru ori la biserică și unde cel mai adesea adulterul era considerat drept un păcat fără importanță, lumea se temea ca această principesă germană să nu fie o puritană extrem de rigidă. Se vorbea pe ascuns că, precis, este plină de idei și prejudecăți diametral opuse felului în care gândesc și simt românii. Alături de alte câteva mici bârfe, aceste temeri au degenerat în remarci răuvoitoare, ce i-au fost relatate Elisabetei și care au afectat-o profund. Cei mai mulți își imaginau că era chiar frigidă pentru că unele persoane de la curte povesteau că viața intimă a celor doi tineri soți nu era una pasională. Zvânurile vor continua să circule. Conform spuselor lui Paul Moran, ambasadorul franței la București, la începutul anilor 1940, se știa din zvonuri că principele Carol, un amant deloc pătimaș, nu-i făcea decât scurte vizite galante soției sale cu ochii pe cronometrul aflat pe noptieră. Și totuși Elisabeta a rămas însărcinată la doar două luni după ce sosise și a dormit toată viața în aceeași cameră cu soțul ei, lucru rar întâlnit între capetele încoronate ale epocii. E drept că situația politică internă nu era din cele mai destinse. La numai o lună după bucuria manifestată la intrarea tinerilor soți în București, atmosfera avea să se degradeze considerabil. Principele Carol a fost, dintr-o dată, atacat de cea mai mare parte a presei, nemulțumită să se vadă îndepărtată de la putere la sfârșitul anului 1868. Opoziția parlamentară a început să ducă o foarte virulentă campanie, nu numai împotriva guvernului, ci și împotriva suveranilor. Aparent erau chiar și indivizi care, în scrisori sigilate și recomandate, îi trimiteau tinerei principese cele mai odioase desene. Proiectul de lege conform căruia trebuia să îi se voteze principesei o rentă anuală a fost repede abandonat, considerat inoportun din lipsă de fonduri. Acest lucru a fost urmat de gravele probleme cu antreprenorii străini de la căile ferate românești, care ar fi vrut să se sustragă angajamentelor făcute. Recenta alegere a fostului principe domnitor ca deputat punea dinastia într-o situație și mai fragilă. Declarația de război făcută la 17 iulie 1870 de către Franța, Germaniei, complică și mai tare lucrurile, căci decenii întregi influența franceză fusese atât de puternică în România, încât un val puternic de simpatie îndemna opinia publică să ia partea Franței, fiind chiar gata să pornească la luptă lui Carol față de fosta lui Patrie, faptul că fratele său Leopold era candidatul susținut de Bismarck la tronul vacant al Spaniei, principalul pretext al acestui război, i-au sporit și mai tare neliniștea. Stârnită de soarta fraților săi Leopold și Friedrich de Hohenzollern și acumnatului său Wilhelm de Witt, ofițer de rang superior în armata germană, ceea ce înrăutățea situația între suveran și clasa politică era un conflict deschis. Mite, cremniți, prietenă și viitor biograf al Elisabetei a afirmat chiar că principe sa, în acești prime ani ar fi preferat să-și facă bagajul și să se întoarcă la apenații ei, de altă dată. Dar ea se gândea plină de speranță la relația ei cu Carol. Teama dublă însă de a nu-și trăda datoria de care era atât de mândră, precum și spaima de a reveni în mediul mult prea restrictiv al ambițioasei sale mame, o împiedicau să facă acest pas. De aici încolo, Elisabeta avea să se adapteze situației dificile și să-și consacre toate puterile uceniciei în ale meseriei de suverană. A început prin a se gândi la reorganizarea așezămintelor de caritate pe care le patrona. O instituție care nu avea cum să nu i atragă atenția a fost azilul Elena Doamna. Destinat să adune și să crească orfanii, acest azil a fost fondat la 1862 de precedenta principesă Elena Cuza. La numai câteva zile după prima sa vizită la acest așezământ, Elisabeta a luat inițiativa unei subscripții naționale, în vederea terminării construcției azilului și a înălțării unei capele, unde să își retrăiască pasiunea din adolescență, profesoratul, să devină un exemplu pentru întreaga țară. Într-o scrisoare adresată mamei sale, principesa scria, citez, nu există manuale și nici cărți populare românești. Le-am pus pe câteva tinere doamne să traducă cele mai frumoase culegeri de nuvele franceze, pe care le am și sper să obțin și sprijinul câtorva domni, după care ne vom grăbi să le tipărim și să le vindem cât mai ieftin. Astfel, limba națională se va împământeni încetul cu încetul și generația actuală va ajunge să vorbească mai corect. Am încheiat citatul. Și ca să le dea un exemplu demn de urmat, a apucat să învețe românește cu ajutorul marelui erudit latinist August la Laurian. Progresele au fost rapide, căci era deja poliglotă. 7. O fericire mult prea scurtă O casă fără copie ca un clopot fără grai, căci el ar suna atât de frumos dacă ar avea cine să-l trezească. La 27 august 8 septembrie 1870, Elisabeta avea să aducă pe lume o fetiță care a fost botezată o lună mai târziu, la biserica din curtea Palatului Cotroceni, după religia ortodoxă Maria. Pentru cuplul princiar avea să fie o mare bucurie și un scurt armistițiu în privința incertitudinilor situației politice. Cei care cu două luni mai înainte calomniaseră acum s-au grăbit să trimită telegrame de felicitare și flori tinerei mame. În ciuda faptului că, în conformitate cu Constituția României, doar un băiat avea dreptul la tron, nimeni nu a fost dezamăgit, pentru că se gândeau că fără îndoială or să urmeze și alți copii zvonul răspândit de medicul curții regale Constantin Cantacuzino, care prevestea că vor urma 8 sau 9 copii și răspunsul proaspetei mămici care liniștea pe toată lumea, spunând că, citez, încă nici nu sunt suficient de mulți, am încheiat citatul, a făcut repede în înconjurul Bucureștiului și a liniștit pe toată lumea. Câteva zile după aceea, tinerii părinți s-au refugiat de căldura toropitoare a acelui început de toamnă, retrăgându-se la micul palat înconjurat de grădin al vechii mănăstiri cotroceni, lângă capitală. Dar umezea la clădirii care nu mai fusese folosită de multă vreme și crizele de malarie, pe care Elisabeta o contractase la câteva zile după naștere, i-au determinat să se instaleze la mănăstirea Sinaia, în inima carpaților. Înălțată la sfârșitul secolului al XVI-lea de boierul Mihai Cantacuzino, reîntors dintr-un pelerinaj de pe muntele Sinai, de unde și numele, mănăstirea folosea ca adăpost caravanelor de negustori, ce treceau prin Transilvania. Formată din două corpuri de clădiri, unul străvechiar, altul de construcție mai recentă, cu chiliile dispuse în formă de galerii în jurul curții interioare unde se înălțase biserica, mănăstirea Sinaia oferea familiei princiare o reședință cât se poate de modestă. Ei au locuit în două chilii văruite în alb care fuseseră amenajate în mare grabă. Ca să mai înveselească atmosfera, Elisabeta schițase pe pereți portretele celor care o însoțeau. Aceste schițe mai există și acum. Din camera ei de toaletă, singurul lux existent acolo, principesa auzea icăitul orologiului unui bătrân călugăr, aflat în încăperea vecină. Dar peisajul înconjurător era foarte frumos, dominat de vârfurile bucegilor cu izvoare repezi, păduri imense de brați și stejari, ceea ce avea să-i cucerească pentru totdeauna. Agitația produsă de nașterea principesei Maria avea să se stingă la fel de repede pe cât se crease. Iar grijile au reapărut Înfrângerea de la Sedan În martie 1870 Avea să provoace la București Vi manifestații francofile Și atacurile împotriva micii colonii germane Din capitală au ajuns să fie zilnice Lozinci precum Trăiască Republica Se auzeau în fiecare zi în fața palatului În această situație Carol intenționa chiar să abdice această decizie i se părea Elisabetei atât de nestrămutată încât și-a petrecut ultimele 24 de ore luându-și adio de la operele ei de caritate. Abia după foarte multe tratative cu prim-ministrul său, Lascar Catargi, Carol a decis să rămână, dar punând o condiție foarte categorică, să poată dispune de o acalmie de câteva luni. Citez. Odată în plus, situația avea să se schimbe în favoarea mea. Am citatul, scria Principele Carol în jurnalul său. Călătoria cuplului princiar la Târgoviște, fosta capitală a Valahiei în aprilie 1871 și o alta în luna următoare la Iași, fosta capitală a Moldovei, au avut un succes răsunător. Entuziasmul Elisabetei era atât de mare încât într-o scrisoare pe care i-a trimis-o de la Iași mamei sale, n-a folosit decât superlative. Citez, nici nu știu cum să-ți descriu ținuturile magnifice pe care le-am parcurs în galopul celor 8 cai” al pocniturilor din bici și al strigătelor surugiilor. Între 3 și 400 de țărani ne-au escortat îmbrăcați în șubele lor mițoase din capră, pe care le țineau fluturându-le pe umeri, iar pe cap urtau căciul în alte de blană, ca să nu mai vorbesc despre atât de prietenoasa populație din Moldova și de mândria pe care am simțit-o atunci când îl auzeam pe soțul meu repetând de îndată ce ajungeam pe un drum nou și la fiecare cale ferată în parte. Asta este opera mea. Am citatul. Din Moldova, cuplul princiar va pleca la Sinaia, unde își va petrece vara până la jumătatea lui octombrie, în compania principesei mamă, vit și a domnișoarei Lavater, fostul preceptor al Elisabetei. La începutul lui 1872, Elisabeta, care nu-și mai revenea din frigurile pe care le contractase la Cotroceni, după naștere, a plecat singură într-o călătorie în Italia. Acest voiaj îi oferea oarecum și ocazia să mai scape puțin de o Românie, pe care se străduia din răsputer să o iubească, dar care nu o înțelegea. Ea străbătu Italia de la Neapole la Genova, această țară atât de familiară unde îi ieșeau în cale rând pe rând chipuri cunoscute din lumea capetelor încoronate, de la regina Danemarcei la principele și principesa de Wales, ducele și ducesa de Nassau și marele duce moștenitor de Zaxa Weimar. La întoarcerea în București, pe 4 mai, Elisabeta și-a găsit fetița care crescuse și s-a făcuse și mai frumoasă. Citez. Marican este veselă și aleargă prin toate încăperile, îi scria principele Carol, tatălui său. Și când am câte un moment liber, mă joc cu ea. Acest copil fermecător este toată bucuria mea. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, principesa îi scria mamei sale. Citez. Copila s-a făcut încântătoare, nici nu-ți poți imagina cât de drăguță și tandră este. Când sărută pe cineva, spune imediat Vreau ca toată lumea să fie fericită și sărută pe toți cei prezenți. E ușor de crescut pentru că singură regretă micile ei prostioare și chiar trebuie să o consolăm pentru asta. De îndată ce îi pomenim de sufletul ei bun, orice mâhnire dispare. Este un copil atât de înțelept și răbdător. Ochii ei albaștri au o privire profundă și pătrunzătoare. Oare ce gânduri vor frământa într-o zi această micuță frunte bombată, ce pare să promită multe? I-am dat sau mai degrabă, i și-a dat ca nume de alint Iti, ceea ce este de fapt o stălcire a englezescului Little, Mititica, cuvânt pe care ea l-a învățat de la a doi ca sa englezoaică. Am încheiat citatul. Maria nu-i semăna mamei sale decât fizic. aceeași frunte lată, obrajii roz, ochii de un albastru metalic dar pe măsură ce creștea se dovedea a fi foarte precoce din punct de vedere intelectual. Se mira de toate și fiecărui lucru îi dădea o încărcătură poetică. Citez Ce roz sunt obrajii tăi, mami! Oare i-a sărutat soarele? Am încheiat citatul, îi spunea ea mamei sale. Și îngenunchea ca să dea un pupic razelor de soare. Când vedea că răsare luna striga, Mama, cerul sorește! Într-o zi pe când privea bustul de ghips al tatălui său spuse. Citez Vezi, mamă, cum iarna s-a așternut peste tata? Am încheiat citatul. Elisabeta, ca orice mamă, păstra cu grijă toate aceste vorbe pe care le considera manifestarea caracterului copilului său și pe care avea să le publice mai târziu în introducerea cărții sale Rapsodul Dâmboviței. Se pare că fetița era foarte impresionată de statura și uniforma surugiilor români, care îmbrăcați în culori tari și purtând pălării cu funde multe, strigau din toți rărunchii atunci când se apropia momentul schimbării caleștilor, stârnindu-și caii într-un galop amețitor. Adesea se și juca jucădea vizitiul, i se dăduse o pălărie veche a principelui pe care ea înfășurase niște funde tricolore și cu un bici, ce îl trosnea cu toate puterile, alerga prin galeriile mănăstirii Sinaia, strigând cât o au puterile, Hai la drum Tudorache! Era numele unuia dintre surugii de la curte. În luna ianuarie a anului 1873, Elisabeta a primit vestea morții mătușii Marea Ducesă Elena Romanov. Durerea ei a fost cu atât mai mare cu cât se despărțea și de o prietenă din prea trista sa adolescență, un fel de mamă mult mai înțelegătoare, așa cum ea nu avusese. În luna mai plecă din România ca să-și revadă dragul ei noivit și reședința pe care mama sa o construise undeva lângă Montrepo, după căsătoria fiului ei, Wilhelm. Îi dăduse numele de Zegenhaus, casa binecuvântată, și hotărâse ca, după moartea ei, să devină proprietatea fiicei sale. În prezent, această reședință, care a suferit mult în timpul celui de-al doilea război mondial, adăpostește un azil de bătrâni.